Bueno, Euskal Unibertsitatean inguraren ikusten, igual dausuela bi kontu importante azpimarratzeko. Osea, hri garapenian eta hri honen eraikuntzan Euskal Unibertsitateak einaldaben ekarpena, ikustot, eh hori bada laspimarratzekoa baina ez bakarrik eingo daen ekarpena baizik eta beharreskotasuna ere bai es herri, herri moduan urratsak emoteko eta horren honen eraikuntzan, dut ezin bestekoa dala ba euskal unibertsitatea moduko proiektuaren beharrezko, osea beharra zabaltzea herritarren artean eta herritar guztion artean bultzatzea eta gero bestetik bada azpimarratzekoa bai Euskal Unibertso Unibertsitatea izango dena, eh, Euskal Unibertsitateaz ulertzen duguna, eta hemen gausen guztiok bultzatu nahi dogun alde batetik Hori, Euskaraz e, biziko dan e, unibertsitate bat izango dana, baina bestetik bai, Euskal ba, Euskal Herriari lotu ato, lotutako beharren araberako proiektu baten garapen aukiko da bela, ez? Eta, eta unibertsitatea horren arabera garatuko dala, ordan ikustot, oza, herri honen eraikuntzaren perspektibatik dalazpimarratzekua Euskal Unibertsitatearen proiektua.